Hjärtligt välkomna alla närradiolyssnare till Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio som sänder på 88 MHz. Det är idag lördagen den 23 januari år 2010 och det här programmet sänds mellan klockan 14.00 och 15.00. En första repris går ut i Eten söndagen den 24 januari mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdag den 28. .00 januari mellan klockan 20.30 och 21.30. 21 Jag som pratar heter David Long och med i studion finns. David Märkqvist. Och även studiotekniken Georg. Det har inte kommit så många opinionsundersökningar hittills i januari. Men vi har sett att vi satte nytt rekord i demoskop i alla fall. 5,0 procent. Och det rapporterade vi om redan i förra veckans sändning. Den här veckan har det kommit också från Novus Opinion som beställs av TV4 och jag tror det är Expressen också. 4,4% fick vi där. Och det är klart att vi börjar bli lite bortskämda nu med opinionssiffror så att 4,4% är inte alls märkvärdigt. Inte för att vara Novus Opinion heller. Men så länge vi ligger över 4%-gränsen så får vi allt vara mycket nöjda tycker jag. Jag skulle också vilja bjuda in alla som ännu inte har gjort det att också bli medlemmar i Sverigedemokraterna. För att bli medlem i Sverigedemokraterna så bidrar man ju naturligtvis ekonomiskt genom att betala medlemsavgiften som numera ligger på 300 kronor per år. Och i det så ingår också medlemsbulletinen. Man får alltså SD-bulletinen och partitidningen SD-kuriren i brevlådan. Och man får också inbjudningar till olika partiaktiviteter. Och det är alltså 300 kronor för ett års medlemskap och det betalas in på bankgiro 5280-7005. Alltså bankgiro 5280-7005. Man kan också komma undan med bara halva priset, 150 kronor. Men då går man miste om alla postutskick av sd och SD-bulletinen. De enda postutskick man då får det är... Det som man, är, enligt stadgarna, har rätt till att bli inbjuden till, nämligen årsmöten. Sverigedemokraterna har nyligen skickat ut ett pressmeddelande angående det planerade moskébygget i Malmö. Och Sverigedemokraterna kräver en folkomröstning om det. Och det är Sverigedemokraternas Sten Andersson, kommunalråd i Malmö, som har skickat ut dessa pressmeddelande. Nyligen beslutade stadsbyggnadsnämnden i Malmö, där Sverigedemokraterna inte finns representerade, i full enighet att godkänna planerna på ytterligare ett fullskaligt moskébygge med minareter i kommunen. Sverigedemokraterna protesterar mot beslutet och kräver nu som en parallell till vad som nyligen skedde i Schweiz, att frågan ska avgöras i en kommunal folkomröstning. Sverigedemokraternas kommunalråd Sten Andersson kommenterar. Vi vill på intet sätt förhindra någon att tro på vilken eller vilka gudar man vill. När det kommer till det praktiska utförandet av en religion så måste det dock finnas begränsningar. Olika religiösa gruppers krav på förändringar av samhället, och i det här fallet statsbilden måste vägas mot andra faktorer och intressen. Malmö har under lång tid påtvingats en långt större inflytning av nyanlända invandrare än vad man klarar av att hantera. Resultatet av detta har vi kunnat se i form av bland annat minskad välfärd, segregation, arbetslöshet, våld, etniska motsättningar och en stor utflyttning av infödda svenskar. Vi befarar att uppförandet av ännu en fullskalig moské med det starka symbolvärde som detta har ytterligare kommer att skärpa de infödda svenskarnas känsla av främlingskap i sin egen stad och stärka stadens mångkulturella profil och öka kommunens attraktionskraft som en inflyttningsort för nyanlända muslimska invandrare. Det kan inte heller uteslutas att det föreslagna moskébygget kommer att skärpa de befintliga motsättningarna mellan Amadeja församlingen och andra muslimska trosinriktningar. Motsättningar som på andra håll i världen resulterat i blodiga sammanstötningar. Portalparagrafen i den svenska religionsfrihetslagstiftningen har under lång tid haft följande lydelse. 1. En var äger rätt att fritt utöva sin religion, såvitt han icke därigenom stör samhällets lugn eller åstadkommer allmän förargelse. Sverigedemokraterna delar principen om denna skrivelse, men för att kunna utröna huruvida de aktuella planerna på ett nytt moskébygge stör samhällets lugn eller orsakar allmän förargelse, så menar vi att man i likhet med vad som skett i den föredömliga sveitiska demokratin, måste rådfråga folket. Med anledning av ovanstående kommer Sverigedemokraterna i Malmö inom kort att inkomma med en motion till kommunfullmäktige där vi föreslår att frågan om ytterligare ett fullskaligt moskebygge ska avgöras i en kommunal folkomröstning i samband med de allmänna valen i september. Vid sidan av att avgöra den aktuella frågan tror vi att en sån folkomröstning också hade kunnat ha ett värde som en fingervisning till de styrande politikerna kring vad Malmös befolkning egentligen anser om den islamiseringsprocess som sedan länge pågått inom kommunen men som aldrig öppet debatterats säger alltså Sten Andersson kommunalråd för Sverigedemokraterna i Malmö kommun mm. Ja, vi har ett pressmeddelande till att komma till men du kan ta en notis från sd -kryden. Absolut, det är nämligen så att Utförsäkrade får lägre ersättning än asylsökanden. Och under 2010 utförsäkras 54 000 personer. Merparten kommer enligt regeringen att få mer pengar när det går över till Arbetsförmedlingen. Men samtidigt förlorar de som haft låg inkomst eller inte är med i någon en stor del av inkomsten, skriver fackförbundet St. Enligt regeringen får majoriteten höjd ersättning om de deltar i introduktionsprogrammet på Arbetsförmedlingen. Om det är med i A-kassan och samtidigt haft en tidigare tillräckligt hög inkomst. För personer som exempelvis tjänat 18 700 kronor höjs ersättningen med 1 550 kronor. Men samtidigt får framförallt det med tidsbegränsad sjukersättning och som saknar sjukpänningsgrundande inkomst 3654 kronor mindre per månad vilket ger en månadsersättning på 4906 kronor. Samma ersättning gäller det som inte är medlemmar i någon av kassa. Jämfört med exempelvis Zollentunnas introduktionsersättning per flykting utan barn får det utförsäkrade 3854 kronor lägre ersättning. Och det kan man ju tycka är väldigt märkligt att asylsökanden ska ha den här ersättningen och man kan också tycka att det är märkligt att folk som söker asyl på lösa grunder kan komma hit och leva på en hyfsad ersättning. Fast de vi kanske till och med själva inte ens känner till att de, att de saknar då, ja, rätt att stanna i landet. Men under den här processen så, så lever de kan de leva ganska gott i flera månader kanske till och med år i Sverige mm. Jo det är så här absurda konsekvenser som följer av regeringens politik och vi har ju tidigare tagit upp också att det här med äldreförsörjningsstöd för anlända äldre och pensionärer är högre än vad många svenska fattiga pensionärer får så att det här är ju inte någonting nytt egentligen men att det återupprepas nu med borgerlig regering det som tidigare skedde under den socialdemokratiska det är bara att konstatera mm. Ja, jag tänkte ta en kort notis också från tidningen Fria Tidningen. Sverigedemokraternas partiordförande Jimmy Åkesson, han säger att man bör avskaffa lagen om hets mot folkgrupp. Det var så att publicistklubben hade kallat till debatt på Kulturhuset i Stockholm. Och temat för kvällen var hur media bör förhålla sig till Sverigedemokraterna. Och det fanns en grupp framträdande representanter för Sverigedemokraterna som hade bjudits in att sitta i publiken. Då diskussionen kom in på Aftonbladets kontroversiella publicering av en debattartikel där Jimmy Åkesson beskrev muslimer som Sveriges, citat, största utländska hot sedan andra världskriget. Det var inte exakt så han skrev i och för sig, Nej. men i alla fall. Så fick partiledaren frågan om hur han själv skulle definiera hets mot folkgrupp. Jimmy Åkesson han valde då att inte svara på den frågan utan han levererade istället ett krav på att den lagstiftningen om just hets mot folkgrupp skulle avskaffas, Han sa så här, citat Tyvärr är det så att jag som svensk inte kan utsättas för hets mot folkgrupp Och så länge det förhållandet råder betraktar jag den lagen som fullständigt trams som måste rivas upp Sa alltså Jimmy Åkesson Och det är väl ganska så tänkvärda ord egentligen mm. För att vi är alltså den enda folkgruppen som inte kan utsättas för hets mot folkgrupp Därför att vi anses inte vara en folkgrupp enligt gällande lagstiftning Ja, jag tänkte att vi skulle ta vår första pausmelodi och dagens musikval är helt och hållet eh, sådana, det är korta musikstycken ur den nationalistiska svenska operan Gustav Vasa och vi tar den första melodin nu, håll till godo Ja, det här är Radio SD Sverige Demokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz Musiken ni hörde, det var Gå säg att under fjättrar böjd Ur operan Gustav Vasa. Jag tänkte ta en artikel ur Kristianstadbladet. Det är Niklas Nilsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Kristianstad- som har konstaterat att Folkpartiet tagit lärdom av Sverigedemokraterna. Han säger det att han nästan satt kaffet i vrångstrupen- när han konstaterat att folkpartisten Radovan Javorex i ett inlägg förespråkar att tiden är mogen- ...för ett nollavtal med Migrationsverket och därmed ansluter sig till Sverigedemokraternas linje i frågan. Vi Sverigedemokrater har sedan länge den uppfattningen att Kristianstad kommun har tagit emot för många flyktingar och invandrare... ...och det har resulterat i diverse problem som de flesta kommuninvånare redan känner till. Det som nu är glädjande är att den insikt som Sverigedemokraterna länge haft... ...nu också tycks spridas till politiker i politiskt korrekta partier... Sverigedemokraterna har i två budgetförslag yrkat att kommunen ska upphöra med flyktingmottagande genom att säga upp avtalet på mottagande av 100 flyktingar per år. De andra partierna har varje gång röstat ner detta förslag. Folkpartisterna Radovan Javorek och Barbro Kärstrand har tillsammans med Anders Tell, socialdemokrat, samt några andra folkpartister varit tongivande i dessa debatter och klart och tydligt deklarerat att man inte vill ha ett nollavtal fel. Om man vill ha ett nollavtal med Migrationsverket så har man inte en god människosyn, rättare sagt. Folkpartiet är inte heller intresserad av att veta vad flyktingmottagning och invandring kostar Kristianstad kommun. Folkpartisten Bengt Göransson sa under en flyktingdebatt för två år sedan att han tyckte att flyktingmottagning är så humanistiskt att det är ointressant vad det kostar. Trots detta så vänder nu Folkpartiet kappan efter vinden. De omfattande integrationsproblemen och kostnaderna för invandring och flyktingmottagningen Samt de opinionsmässiga framgångarna för Sverigedemokraterna, inte minst i nordöstra Skåne, tvingar nu Folkpartiet att i valtider försöka framstå som lite förnuftiga i invandringspolitiken. Och det man kan göra i Kristianstad är att först och främst säga upp avtalet där kommunen förbinder sig att ta emot hundra flyktingar per år. Detta är tyvärr inte tillräckligt då det finns en lag som heter EBO-lagen, Lagen om eget boende. Denna lag ger invandrare och flyktingar rätten att bosätta sig var de vill i landet. Det märkliga i sammanhanget är att kommunen inte per automatik blir ekonomiskt kompenserade för varje invandrare eller flykting som väljer att bosätta sig i kommunen. Sveriges kommuner och landsting har beräknat att staten endast ersätter 22% av kommunernas kostnader för flyktingmottagning. I denna lågkonjunktur som vi befinner oss i tycker Sverigedemokraterna att vård, skola och omsorg ska prioriteras framför invandring. Folkpartisten Javurek försöker i sitt inlägg få det att låta som att han förespråkar något annat slags avtal än vad Sverigedemokraterna gör. När han skriver citat vissa partier förespråkar slutcitat så syftar han på Sverigedemokraterna. Jag kan upplysa om att Javurek förespråkar ett avtal med samma innehåll som vi gör. Vi kommer nu att motionera om att kommunen ska teckna ett nytt avtal med Migrationsverket som innebär att kommunen förbinder sig att ta emot noll flyktingar men samtidigt får full ersättning för dem som med stöd av EBO-lagen trots allt flyttar hit. Om nu Jaworek menar allvar med vad han skriver kommer han ju rimligtvis att stödja Sverigedemokraterna och rösta för denna motion. Det är alltså Niklas Nilsson, Sverigedemokraternas gruppledare i Kristianstad kommunfullmäktige. Mm, ja, vi har ett pressmeddelande till. Ja, precis. Det är nämligen så att Jimmie Åkesson beklagar rättegången mot Jert Wilders och hoppas på en friande dom. Och onsdagen den 20 januari så ställdes den nederländska partiledaren och parlamentsledamoten Jert Wilders inför rätta för att i starka ordalag ha kritiserat islam. Sverigedemokraternas partiordförande Jim Åkesson beklagar rättegången och hoppas på en friande dom. Det finns en stark oroande trend i flera europeiska länder mot att makthavarna försöker kriminalisera oliktänkande. I en demokrati bör meningsmotståndare bemötas med argument och inte med polisanmälningar. Mina tankar och mitt fulla stöd går idag till Gert Wilders. Skulle Wilders fällas så innebär det i praktiken en kriminalisering av islamkritik i Nederländerna och i värsta fall början till slutet för yttrandefriheten i hela Europa. Jag hoppas inrikt att detta inte blir fallet, säger Jim Åkesson. Och eh, man får väl säga så här att eh, religions, religionsfrihet är nära, men eh, bör inte också religionsfriheten innebära att man har friheten att kunna kritisera eh, religioner? Ja, rimligtvis. Och yttrandefriheten. Det är märkligt att det ska få denna, dessa konsekvenser. Men eh, som sagt, vi får se om det blir någon fällande dom eller inte. Mm. Ja, lite vidare vad vi sysslar med kommunpolitiskt. Jag kan ju eh, nämna om, jag glömde det tidigare, att eh, artikeln eh, om Niklas Nilsson, gruppledare i SD Kristianstad, det stod alltså i Kristianstadbladet som jag hittade på internet. Jag eh, kan också konstatera att i Eskilstuna-kuriren så står det att Sverigedemokraterna har blivit eh, flitigare i fullmäktige. Eh, Sverigedemokraternas gruppledare Adam Martinen har ökat sin aktivitet under 2009 vi har egentligen två mandat i kommunfullmäktige men en av stolarna är tomma eftersom vi bara hade en föranmäld kandidat. Och den kandidaten har också varit väldigt aktiv. Vi har lagt sex motioner under den gångna mandatperioden och hälften av dem under enbart förra året. Och man kan läsa i lördagens papperstidning Eskilstuna-Kuriren vad Sverigedemokraternas motioner har handlat om. Jag såg det där på nätet och kunde därför inte se det. Men det är i alla fall ett tecken på att vi är aktiva i Eskilstuna. Och sen så börjar vi bli mer aktiva också på Gotland. Och det är ju av ett visst intresse därför att Gotland har ju hört till Stockholms läns distrikt under alla år så här långt. Men I tidningen Hela Gotland så har vi en rubrik där det står Vi bör ha en lokalavdelning. Det är alltså åtta månader kvar till valet och Sverigedemokraterna satsar upp på en gotländsk lokalförening. På Gotland där fick vi 1,1 procent av rösterna i 2006 års val. Ganska lite jämfört med vad vi fick på många andra håll i landet. Men antalet medlemmar har växt från 10 till 65 det senaste halvåret. Och det är tillräckligt för att satsa på en lokalförening anser Christian Westling som är partiets distriktsansvarige. Han hör för övrigt till Stockholms kommun men just i vår satsning på Gotland så har han fått det ansvaret. Antalet medlemmar har växt explosionsartat och dessutom är Gotland viktigt med anledning av Almedalsveckan. Det är en viktig vecka och vi bör ha en lokal förening där, säger Christian Westling. Och det kan jag ju hålla med om därför att eh, idag är ju reglerna sådana att... Eh, de som får tala i Almedalen under Almedalsveckan det är ju partiledarna för de partier som antingen sitter invalda i Gotlands kommunfullmäktige eller sitter invalda i riksdagen. Skulle Sverigedemokraterna enbart komma in i riksdagen i år så är det väl risk för att det kommer att krävas både och så att säga. Så att lika bra att vi tar plats på Gotland direkt så kan de aldrig hitta på några skäl till att förvägra oss att medverka. Men tillsammans med partiordföranden Jimmy Åkesson och förbundssekreteraren för SDU Louise Eriksson så kommer Westling till Gotland i februari för att försöka värva intresserade till en lokalavdelning. Och ett 20-tal har redan sagt sig vara intresserade av att komma på ett sådant möte så vi hoppas att vi ska få igång en arbetsgrupp och att vi kan ha en lokalförening igång i mars innan tiden går ut för att namnen på valsedlarna ska vara inlämnade. Det här har naturligtvis fått de etablerade partiernas politiker på Gotland att bli lite rädda. Jag hoppas de blir hårt granskade för den främlingsfientliga politik de står för, säger gruppledaren för Moderaterna, Gustav Hofstedt. Och ja, det kan det nog vara ganska lugnt för. Vi brukar bli ganska hårt granskade och det brukar ju inte missgynnas oss särskilt mycket. Den är vi också på väg in i kommunpolitiken i Hofors. Vi har ett nätverk under uppbyggnad och kan bli riktigt stora, säger Ulf Lindström, som blir det troliga första namnet på listan. Och det, är alltså i, det blir alltså Gävleborgs distrikt, om jag är korrekt underrättad. Även i Sandviken och Ockelbo jobbar nu Sverigedemokraterna med att få fram kandidater. Vid kommunalvalet 2006 var Sverigedemokraterna bara sju röster från att få ett mandat i Hofors kommunfullmäktige. Detta trots att partiet då inte hade några i förväg namngivna kandidater som var villiga att ställa upp. Vi har alltid känt att vi har haft ett starkt stöd i Hofors, säger Margareta Sandstedt, vice ordförande i Gävleföreningen. Så just nu håller Sverigedemokraterna på att bilda en organisation inför kommande kommunalval. Ulf Lindström, en 54-årig reparatör, som efter en arbetsskada blev utförsäkrad och arbetslös för ett år sedan väntas bli toppnamn på listan. Och han säger så här också, jag tycker inte vi ska ta emot flyktingar. Vi måste börja sortera och i första hand få vårt eget samhälle att fungera. Vi kan inte slänga ut 13 miljarder på invandringen som vi gjorde förra året när det ser ut som det gör inom skolan och sjukvården. Det här stod att läsa i tidningen Arbetarbladet på nätet. Jag vet inte exakt var 13 miljarder kom ifrån. Han kan ju vara felciterad. Han kanske sa 30 och jag vet inte. Eller om det var någon del av landet han syftade på. Ja, vi rapporterade för ett par veckor sedan också om den här äggattacken som Jimmy Åkesson blev utsatt för i Norrköping, vill jag mena så att det var, under eu parlamentsvalsturnén Det blev ju rättegång en 17-årig flicka som hade kastat ägg på Sverigedemokraternas partiledare fick 80 dagsböter. Och hon ska dessutom betala 10 000 kronor i skadestånd. Hon ställdes inför rätta i Linköpings tingsrätt och hon trodde då att det rörde sig om ett nazistiskt torgmöte, sa hon i rätten. Och att politikerna i själva verket var Sverigedemokrater hade hon ingen aning om. Nu ska det väl också sägas att även om det hade varit ett nazistiskt torgmöte så är det så att man får ju inte överfalla folk ändå. Utan våld får ju bara brukas i självförsvar. Jimmy Åkesson hade krävt sammanlagt 12 000 kronor i skadestånd men tingsrätten tyckte att 10 000 var rimligare. Och utöver det här ofredandet så döms hon också för ringa misshandel i ett annat ärende. Och jag hörde också i Sveriges radio Östergötland att med anledning av det inträffade så säger Jimmy Åkesson att Sverigedemokraterna kommer att försöka skärpa säkerheten under sina torgmöten inför valet. det kommer vi göra säger han. sedan ser vi det i första hand att det är polisens sak att stå för säkerheten. Men vi har löpande, inte minst efter attacken i våras Möten med polisen på olika nivåer för att säkerställa säkerheten i samband med offentliga möten och liknande. Ja, en mycket kort notis från tidningen Sydöstran där man undersöker hur pass kända Sölvesborgs poli politiker är. Så visar det sig att alla som deltog i undersökningen känner igen kommunalrådet Helen Björklund, socialdemokrat och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Alla de andra politikerna var det långt ifrån alla som hade hört talas om eller kände igen. Så att vi blir mer och mer kända. Jag såg en annan undersökning som tyder på att i hela riket så är det ungefär 50% av alla med rösträtt i riksdagsvalet som känner igen Jimmy Åkesson. Ja, vi kommer att komma in på... Lite mer om vad, hur Sverigedemokraterna rapporteras om i media. Men vi tar en paus pausmelodi ytterligare och det är återigen från operan Gustav Vasa. Håll till godo. Ja, det här är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i Stockholms närradio på 88 MHz. Och det ni hörde var ur operan Gustav Vasa, dig Gustav det är musik som spelas när Gustav drömmer om hur det ska bli efter att han har besegrat Krishan Tyran. Lite mer om hur vi förbereder oss inför det stundande valet. I Dalarna Västmanland arbetar vi för högtryck, står det i en tidning i Rättvik. Vi arbetar för högtryck för att hitta personer som är kompetenta att driva vår politik, säger Anna Hagvall. Som är Sverigedemokraternas ordförande i regionen. Och eh, ni som har lyssnat på Radio SD i många år kanske minns Anna Hagvall här från Radio SD. Hon bodde ju i Täby tidigare. Sverigedemokraterna satsar nu på att ställa upp med listor i samtliga länets kommuner till höstens val. Och eh, man ska också ha en lista till landstingsvalet. Det betyder att Sverigedemokraterna ska försöka stå sig in i fullmäktige i Falun också. Vi har ett antal personer i Falun som visat intresse. Vi ska ha en utbildningsdag framöver då vi ska bli mer konkreta, säger Hagvall som gläds över opinionssiffrorna. Självklart, säger hon, och jag tror vi får ännu bättre resultat i valet. Ja, sen så har vi också lite grann skrivet av Inger Kivmattsson som konstaterar att det har funnits en massa olika strategier från de etablerade partierna från år 2002, 2006 och 2010. Strategier för att stoppa Sverigedemokraterna. De etablerade partierna har haft många strategier för att stoppa Sverigedemokraterna men ingen har lyckats. Man skulle tiga ihjäl partiet. Man plockade fram rasismstämpeln i tid och otid. Man demoniserade och målade upp en nidbild av partiet och dess väljare. Och man försökte hindra Sverigedemokraterna från att hyra möteslokaler. Vidare så legitimerade man och stödde AFA och andra vänstergrupper som med våld och diverse störningar försökte hindra Sverigedemokraternas möten. AFA och andra vänstergrupper utövade våld mot mötesdeltagare med etablissemangets goda minne. Och man skulle ta debatten, som det hette, men enligt Mona Sahlin, citat, inte offentligt utan vid köksbord och på arbetsplatser, (slutcitat). I valet 2002 så tog Mona Sahlin, Lars Stjernqvist och Marita Ulvskog fram en strategi för att citat minimera Sverigedemokraternas politiska inflytande och opinionsmässiga stöd. Slutsitat. Man skulle bemöta deras argument, lyfta fram och avslöja deras lögner, överdrifter och rena ståligheter. Och man skulle slå hål på deras trovärdighet med korrekta fakta. Det gick ju inte så bra. Sverigedemokraterna gick framåt i valet. Av det storstilade projektet blev det noll och intet även på längre sikt. Man misslyckades totalt med att avslöja några lögner, överdrifter och ståligheter under de fyra åren fram till valet 2006. Tvärtom blev Sverigedemokraternas framgång mångfald större i valet 2006 än 2002. Och inför valet 2006 så anlitade Socialdemokraterna för säkerhets skull en konsult, Elaine Bergqvist, utbildningsbolaget Cedra. Hon kom fram till att det största hotet från Sverigedemokraterna tydligen inte låg i deras överdrifter, lögner och ståligheter utan tvärtom i att de sitter inne med för mycket fakta. Citat Det är svårt att sakligt debattera med ett parti som ständigt plockar fram siffror och fakta lika galant som en trollkonstnär tar fram snu men slutcitat. Inte heller Elaine Berg Bergqvist strategi, vilken den nu var, har lyckats. Sverigedemokraterna har fortsatt att gå framåt. Inför valet 2006 hade ekochefen i vid Sveriges Radio, Staffan Sonning, tagit fram alternativt fått i uppdrag att ta fram ett policydokument om hur, Sverigedemokraterna, fel, hur Sveriges Radio skulle hantera Sverigedemokraterna. Punkt 1. Sverigedemokraterna är ett främlingsfientligt parti. Det får inte beskrivas som högerpopulistiskt, högerextremistiskt, invandringsfientligt eller med liknande förskönande omskrivningar. Punkt 2. Sverigedemokraterna ska bevakas när det är nyhetsmässigt motiverat. Avstånd till främlingsfientliga och rasistiska ståndpunkter ska markeras vid varje tillfälle partiet omnämns. Och punkt 3. När det gäller nyhetsvärdet ska Sverigedemokraternas betydelse tona ner, tonas ner. Policyn gjordes Sveriges radios journalister till åsiktspoliser. Och valet 2010 då, inför höstens val, ska en ny S-märkt strategi vid namn Sjönström sätta käppar i hjulet för SDs framgångar. I P1 den 14 januari sa han att, citat, vi kan aldrig vinna en debatt mot SD på grund av deras fördomar, slutsitat. Eh, sen så har det då kommit lite danska kommentarer till Staffan Sonnings policydokument som jag läste upp nyligen. Och i det policydokumentet som Sveriges Radios EK-redaktion antagit och som Danska Gyllandsposten och Kristeligt Dagblad kommenterat ska partier som Sverigedemokraterna och Nationaldemokraterna omnämnas som just främlingsfientliga. Det slogs också fast att, citat, små partier inte ska få en uppmärksamhet som inte står i proportion till deras storlek, det vill säga det röstetal partierna fick i förra valet, citat. Danska politiker talade om censur och hyckleri och riktade hård kritik mot Sveriges Radio sedan danska tidningar citerat ur ett policydokument som rör hur ekoredaktionen ska omtala så kallat främlingsfientliga partier. Citat Jag är djupt skakad över att Sveriges Radios ledning nu tänker blanda sig i det svenska valet genom att inskränka yttrandefriheten och censurera journalisters arbete. Det är oerhört och visar hur inflammerad den svenska utlänningsdebatten i själva verket är. Slutcitat. Det säger Birte Rönn Hornbäck, en av regeringspartiet Vänstres främsta folketingspolitiker i ett partiuttalande. Hon har fått medhåll från andra danska politiker, både från höger och vänster. Citat. Historien visar i all sin förfärlighet hyckleriet och den bristande yttrandefriheten i Sverige. Det är fråga om ett smaktyrani och en likriktning som inte hör hemma i ett demokratiskt land heter det i Vänstres uttalande. Enligt Kristeligt Dagblad innehåller policydokumentet formuleringar som uppmanar journalisterna att inte vara objektiva utan partiska mot organisationer som de påstår hotar det demokratiska samhällets grunder. Lisbeth Knudsen, nyhetsredaktör på Danmarks Radio, tog avstånd från det svenska policydokumentet. Hon sa till Kristeligt Dagblad att något liknande vore otänkbart i dansk radio. Sveriges Radio Ekot avvisade kritiken. Staffan Sonning sa till TT att citat, den danska kritiken beror på att danskarna inte förstår de villkor som gäller för svenska etermedia och deras sändningstillstånd. Slutsitat. Det finns en demokratiparagraf som behandlar hur man ska agera i de lägen då det kan framföras budskap som kan bedömas som rasistiska, främlingsfientliga eller som hets mot folkgrupp, sa Staffan Sonning. Därför diskuterade Ekoredaktionen fram en policy som balanserar informationsplikten och demokratiparagrafen. Dokumentet uppmärksammades inte i svensk media för en dansk press tagit upp det. Upprördheten var då stor i svensk media över danskarnas reaktion givetvis inte över själva dokumentet. Och eh, källan som anges här det är Svenska Dagbladets nätupplaga den 23 juni eh, 2006. Jag kan se också att i Posten för att byta ämnen nu helt och hållet, så är det så att en man vid namn Sven Niklasson, det har vi rapporterat om tidigare för övrigt, som varit centerpartist i 40 år har lämnat partiet och gått över till Sverigedemokraterna. Det som fick honom att bestämma sig det var en utbildning kommunen hade om främlingsfientliga partier. Sven Niklasson har under lång tid tyckt att Centerpartiet lämnat sin gamla hållning i flera frågor. Samtidigt har han tyckt att Sverigedemokraternas inställning till samhället har stämt bra överens med hans egen. Stor inverkan på hans beslut om att byta parti hade en utbildning om främlingsfientliga partier som Expo genomförde i våras. Alla med förtroendeuppdrag i Kungälv blev inbjudna att komma på utbildningar för att bemöta främlingsfientliga partier. Jag gick på det första- och det var rent skrämmande hur de hade gjort personundersökningar på Sverigedemokrater i ledande ställning. Det är skrämmande om man använder skattemedel till sånt. Jag blev både arg och ledsen. Det var nästan det som gjorde att jag bestämde mig för att gå över, säger Sven Niklasson. De tog upp saker som Sverigedemokraterna hade gjort. Det var någon rattfylla och någon som hade slagit sin fru. Gör man den undersökningen i andra partier tror jag man hittar samma sak. Kommunchef Elisabeth Mattsson, folkpartist, menar att utbildningen var betydligt bredare än så. Den biten är ryckt ur sitt sammanhang, säger hon. Vi diskuterade småpartiers inverkan på den demokratiska processen, hur det skulle kunna bli här i Kungälv och om högerextremism och partier i allmänhet. Sverigedemokraterna är ett nytt fenomen som inte många vet så mycket om, säger hon. Elisabeth Mattsson menar att utbildningen inte hade något syfte att vare sig avskräcka eller locka folk till Sverigedemokraterna. Det var inte något tyckande utan bara fakta. Om utbildningen gjorde att han gick till Sverigedemokraterna säger det mer om honom än om utbildningen, säger hon. Och ja. Ja, men jag kan säga att det var ganska intressant att, som hon sa i slutet, att det var, det var inte något tyckande utan bara fakta. Och det kanske är just därför, eftersom det bara var fakta i utbildningen, så kanske är just därför som man intresserade sig för Sverigedemokraterna. Mm. Ja. Därför att Man har ju oftast bemött oss väldigt subjektivt. Precis. Sven Niklasson, han har alltså varit centerpartist i 40 år och är ett aktat namn i Kungälv kommunfullmäktige och jag tror han hade suttit även i kommunstyrelsen en hel del. Ja, nej, men det är roligt att han har anslutit sig. Vi säger välkommen Sven. Hoppas du ska trivas i vårt parti. Vi gör som så att vi tar ytterligare en pausmelodi ur operan Gustav Vasa. Håll till godo. Ja, det är Radio SD, Sverigedemokraternas röst i radio på 88 MHz. Det ni hörde var kom Gustav kom ur operan Gustav Vasa. Och det är alltså efter att Gustav Vasa har störtat Krifan Tyrann. Och det de sjunger är bland annat att vem är väl mer en krona värdig än den som störtat en tyrann? Ja, i Sydsvenskan så har man analyserat Sverigedemokraterna en del och vi kommer gå in lite grann på det. Sverigedemokraterna är ute efter nummer tio är en rubrik. Sverigedemokraternas ledare Jimmy Åkesson tycker själv att partiets mediala genombrott kom i februari 2006 under den danska Mohammed-krisen. Då pressade Säpo och utrikesdepartementet Webhotellet Lev Online att släcka ner Sverigedemokraternas webbtidning som publicerat en mohammed karikatyr Det är inte riktigt korrekt. Det var inte en karikatyr utan det var en, en bild om, som föreställde hur Mohammed möjligtvis kan tänkas ha sett ut. Och det var inte, inte i karikatyrform så att säga. Och sen kan jag upplysa om att det var jag själv som satt på partikansliet när Webhotellet Lev Online hörde av sig. Och jag tog telefonsamtalet och de sa att de hade blivit utsatta för hotelser. Och jag tolkade det som att det var islamister som hade hotat dem, men det var alltså hotelser från Säpo och utrikesdepartementet om man då får tro den här artikeln i Sydsvenskan. Men frågan är, står det vidare här, om inte Sverigedemokraternas verkliga genombrott i medierna kom ett år senare, i april 2007. Då tackade plötsligt den socialdemokratiska ledaren Mona Salin ja till att debattera mot Jimmy Åkesson i direktsändning i TV4. Sverigedemokraternas presschef trodde knappt sina öron Vilken present Den här skribenten då i Sydsvenskan var själv på plats i TV4-studion skriver han och ska sent glömma hur Mona Salins ansikte såg ut när studioljusets lampor släckts Salin var ledsen och upprörd på riktigt på ett sätt som toppolitiker sällan är Hur ofta de än talar om att de känner upprördhet Och dagen efter så syntes Jimmy Åkessons ansikte i alla tidningar och hans mobil ringde oavbrutet och han hyllades som en hjälte i de egna leden naturligtvis. Medan Salin fick hård intern kritik. Ilmar Repalus, socialdemokrat i Malmö, kallade debatten väldigt dålig. Och eh, Mona Salin meddelade sen att det var slutdebatterat mot Jimmy Åkesson. Det kan man ju kanske förstå. Att debattera mot Sverigedemokraterna är en mardröm för politiker från de etablerade partierna. Eftersom Sverigedemokraterna står i tydlig opposition mot samtliga sju riksdagspartier så blir partiets debattmotståndare inte i första hand företrädare för sina egna partier utan istället ses de som representanter för ett politiskt etablissemang. Det innebär att politiker som går upp mot en SD-företrädare i princip måste övertyga 95% av publiken. Annars tjänar Sverigedemokraterna på debatten eftersom partiet fått mer stöd då än tidigare. Å andra sidan så är det en svår strategi att inte debattera med Sverigedemokraterna alls. För då riskerar de etablerade partierna att framstå som fega och odemokratiska. Sverigedemokraterna får hjälp med att måla bilden av sig själva som farliga sanningssägare. Debattvägran kan ge Sverigedemokraterna en makt som partiet inte har idag. Men nu är det så att Miljöpartiets regionråd Anders Åkesson skulle möta Sverigedemokraterna och det gjorde han också i den 14 januari. Och hans motståndare blev då Björn Söder, Sverigedemokraternas partisekreterare, tillika gruppchef i Sverigedemokraternas grupp i regionfullmäktige i Skåne. Och den där debatten kan man se också på SVT Sydnytt om man går in på internet så kan man se den i efterhand. Det står längst ner i den här artikeln angående just Björn Söder när han i höst antydde att Astrid Lindgren haft ett SD-synsätt om hon hade levt idag. Sverigedemokraterna själva var nöjda, för de spelade liten roll om de retar upp nio av tio väljare. Sverigedemokraterna är ju ute efter den tionde. Men i alla fall, den här debatten mellan Söder och Anders Åkesson, miljöpartisten, det kan man alltså se om man går in på svt.se och går in på Sydnytt, gör gärna det. Ja, du kan mm. ju fortsätta lite i samma ämne kanske. Ja, precis. Här skriver också här i Sydsvenskan, här, eller eh, Martina Glimberg skriver här, att Björn Söder, eh, jag tror att det är rädda nu. Och eh, Björn Schöder, gruppledare för Sverigedemokraterna i Region Skåne, tillbakavisar att partiet skulle vara passivt i regionen. Vi har visat att vi för en seriös regionpolitik, men som vilket eh, oppositionsparti som helst har, så har vi svårt att eh, få gehör för våra förslag, säger jag. Och Björn Schöder påpekar också att partiet bara sitter i två nämnder eh, och inte har fått platser i det andra. Eh, då är det svårt att ha den insynen som andra partier har. Enligt Björnsöder är det tvärtom Miljöpartiets regionpolitik som kan ifrågasättas. Eftersom partiet bytte sida efter förra valet. Från att styra regionen med Socialdemokraterna till att stödja de borgerliga allianspartierna. Ena året för en politik och nästa året en annan. Det har blivit lydhundar till majoriteten. Han tycker att det är tydligt att de andra partierna inte gärna stödjer förslag från SD. Men jag tror att vi kommer att se en förändring där. Det gör vi i kommuner där vi sitter. Men den här mandatperioden har man velat markera markera gentemot oss. Debatterna i regionfullmäktige har blivit mindre hetsiga, håller vi att Tröde med om. En del politiker har lagt om taktiken. Socialdemokraterna tog debatten i början, men jag tror att det är rädda nu. Vi slåss som samma väljargrupp. För jag tror att det gör taktiska överväganden om vilka diskussioner det ska ta. Att Miljöpartiets Anders Åkesson tog initiativ till en debatt med Sverigedemokraterna tycker vi gör så det är Svärder är hedervärt. Jag hoppas att fler följer i hans spår. Det är ju fundamentet i en demokrati att åsikter bryts mot varandra. Och sen när det gäller det här med hur pass aktiva jag har varit här så säger man att det, det var tydligt när det lade budgeten i november, att det inte ens brytt sig om att skriva ett nytt budgetdokument från det som lades förra året innan. Då. Anders Håkesson har fått både positiva och negativa reaktioner på initiativet att ta en debatt med Sverigedemokraterna utanför fullmäktige -salen. Men regionstyrelsens ordförande välkomnar det. Jerker är inte främmande för att göra det själv. I vallösen kommer det säkert tillfällen där även Moderaterna eller andra allianspartier möter Sverigedemokraterna. Att trygga ihjäl dem har ju inte hjälpt. Skillnaden är stor mellan Sverigedemokraterna och Skånes väl och invandrarfientliga partikonstellationer som tidigare satt i regionfullmäktige. Sverigedemokraterna har en mer professionell framtoning tycker Jerker Schwanstein. Björn Söder och den övriga ledningen är väl är väl skickad att syssla med, med politik i ett bredare sammanhang. Det tjatar inte bara i en fråga, det har ett bredare register. Hur Sverigedemokraterna ska rösta i olika regionfrågor har varit svårt att förutse. Generellt har de röstat nej till, till taxehöjningar och förändringar som upplevs negativa. Det väger väl vilken fråga som det, som det stödjer oppositionen i. Och det är ofta de populistiska frågorna. Vi känner med fingret i luften, säger Jäger Svarnstein. Som överraskades över att SD trots allt röstade för alliansens sammanslagning av universitetssjukhusen i Malmö och Lund. Det första året var debatterna med Sverigedemokraterna hetsiga, konstaterar regionstyrelsens ordförande. Båda sidor var lite omogna, men vi har lärt oss att skilja på sak och person- nu har sådana mer omtänkt, eh, otäcka övertoner som väl är eh, försvunn, som har försvunnit. Eh, jag hör till dem som har predikat att vi inte ska ägna oss åt den typen av debatt. Skapandet av eh, beredningen för integration och mångfald där alla partier sitter med har varit ett sätt att bemöta så här, SD med, menar Jerker Swanstein. Det har blivit ett forum där man eh, kan diskutera mångfald- –och integritetsfrågor diskussioner som inte eh, gör sig i fullmäktige. Mm. Ja, men det var kul att du fick ett erkännande att du hade ett brett register i alla fall. Mm, precis. Det är inte alltid de erkänner det ens. Men eh, jag skulle också vilja passa på att göra lite reklam för sdkuriren.se. En mycket bra artikel av Mattias Karlsson skriven med rubriken «Expo desinformerar igen». Och det gäller just deras desinformation om just hotet från muslimska extremister med mera. Läs gärna den artikeln. Gå gärna in på vår partihemsida också www.sverigedemokraterna.se Och vill ni skriva till partiet eller till Radio SD så kan ni skriva till box 20085 10460 Stockholm. Eller ringa partikansliet 08 50 00 00 50. Och så vill jag också påminna om att det är läge att bli medlem i Sverigedemokraterna. Det kan man bli genom att betala in medlemsavgiften ett år. Det kostar 300 kronor. Då får man också alla utskick, SD-kuriren och SD-bulletinen. Och man blir också kallad till årsmöten. Det är årsmötesperioden nu för övrigt. Om man tycker att man klarar sig utan sd kviden och SD-bulletinen. Då kan man nöja sig med att betala in 150 kronor och ändå vara medlem i ett år. Och man betalar in medlemsavgiften då till bankgironummer 5280-7005. Alltså 5280-7005. Och det är 300 kronor inklusive alla utskick. Eller 150 kronor exklusive SD-kredilen och SD-bulletinen. Ja, den här sändningen närmar sig sitt slut. Och precis som tidigare så avslutar vi med musik. Och det blir den avslutande balletten ur operan Gustav Vasa. Hör oss igen nästa vecka. Ha det så bra till dess. Hej då!